Euskal Gizartearen erronka nagusietako bat migrazioaren ada Euskal Herria bilduren ustez, eta horri horriburuz ausnartzeko migrazio politika eta kulturan buruzko jardunaldi nazionala antolatu zuten joan den larun batean irunen. Joan inarritu eta Fernando Barrena, Madrileta eta Bruselan parlamentariak migrazio politiken markoa orkestu zuten, eta Euskal Herrian migrazio politiketan erantzuna asistenzialerako eskumenik baizik ez dugunez, Bilbon, Getarian edo Hernanin udalgintzatik, eta Euskaratik bultzabutako integrazio esperientziak orkestu zituz Askotan esaten dugu migra iarritu Parlamentaria Ma Politikak ez dire lakuatzen hemengo erakundeetatik baina gaitasuna dago hemengo erakundeetatik ere integratzeko erabaen alabestean eta ikusten dugu batzutan nola e, martzan jartzen diren politikak ba pertsona hoek bastertzen dituzte, e, ematen du bakarrik zerbitzu batzuk emateko etortzen direla, lan egiteko oso egoera txarreetan, baina ez ditugula kontutan hartzen gure gizarteko parte sentitzeko ere. Kulturanistasuna kontuan hartuta, hori bilatzeko euskarak ze, ze funtzio joak abetzake? Kontutan izan da euskara gure kulturako altzor handiena dela, altzor hori izateko aukera Zabaltzen badiegu e, gurekin bizitzera eta lan egitera etorri diren pertsona hauei nizi urnago, sentituko direla herri honen parte, eta horregatik uste dugu euskara oso tresna e, baliogarria izan daitekela, bazken finean euskaldunak izateko. Euskal Herrian migratu eta razializatutako kolektibo desberdinen arteko maingurua egintzuten ere, politika migratorioak prekarietatera kondenatzen bituen bitartean, eredu sozial inklusibo eta antia propioa garatzeko beharra aldarrikatu zuten. legea. Fatema, erregularizazio horrein e plataformako kidea. Zailtasunak ematen dituen parte hartze politikoan edo parte hartze Ez baldin badugu minimo horiek edo betetzen edo ezin badugu hortan bizi ez. Ez bakarrik lan mundurako edo baitare hizkuntzarako izkuntzarako, gizartean baitare parte hartzeko. E, osasunean ere e, bizi duin batean parte hartzeko eta gizarte honen parte e, sentitzeko ez. E gizartean hitza kohesionatzeko elementu aldiz euskara izan daitekela, pentsatzen dute emigranteek ere. Baina nokski, ba edozein e, bertako edo ama hizkuntza bezala nortasun bat dagoelako erratzean ere izan daiteke e, puntu oso garrantzitsu bat, Egia e, da oraindiken igual, ba horren e, bueno, pixkat pizkat aldenduta gabiltzela, baina bueno, ba, hortikan beste birpentsatu beharko litzatekea ber ibilbide eta ze ba, bide jarri barko diateke. Euskara ikasteko nahia adierazibute migratzaileek jardunaldian, baina oinarrizko eskubiden ukaziotik prekarietatean murgilduta daudenez, euskara ikastea bigarren plano batean dagoela diote. Hortaz, hiskunz politika integratzaileagoa galdegiten bituzte. Chefik, LAB sindikatuko idazkaria antiarrazista eta migratuak dio erregularizazioa behar duela lehen urratsa duintasunez eta aukera berdintasunetik etorkizuneko gizartea eraikitzeko. Segregazioa eta segmentazioa asko daukagu, bai lanpostuetan bai auzoetan eta hori ez da kasualidade bat, ez? Zen mota integrazioa egiten ari gara ze lanpostuetan ze baldintzaekin, ze errekonosimiento juridiko-politikoaekin ere bai. Egiten dute migrazio hori buruz fenomeno bezala et, eta nire ustez da prozeso kolektiboa denak e, ondok abitzeko, ausnarketa kolektiboa, jendarte bezala. Euskal Herrian egin behar dugu, ez? Madrilgo parlamentuan, etorkinen erregularizaziorako herri ekimena orkesto botez azpire humila sinabura eta gero, hori onartu dezatela eskatu du Euskal Herria bilduk.